Ah, ja, men herre ja. Men det var, det, det var nettojämt du kunde slita mig från stranden här nu. För nu, nu är sommaren kommen och nu längtar man bara ut i det blå och dyka ner under vattenytan och se vad man kan hitta där. Det är inte alltid man säger hajar, men det, det finns mycket spännande att hitta i alla fall. Ja, du brukar säga det och jag har förstått att du är en en riktig havsmänniska som älskar att dyka i färskvatten i saltvatten, spelar ingen roll bad du får bölja i det blå och hoppa ner och se vad som gömmer sig under ytan och jag kan faktiskt avundas dig lite grann för jag är en, en riktigt rejäl badkruka jag har aldrig varit så förtjust i att sitta vid stranden eller dyka eller bada men Ah, vatten är vackert, i alla fall att titta på, det kan jag inte förneka. Nej det, vatten är vackert och hade ja, speciellt härligt blir det när det omsluter den helt fullständigt. Det, det är en speciell känsla som, ja det är svårt att få någon annanstans där. Att, där, där känner jag mig hemma när jag är i, mitt inne i en, en främmande miljö egentligen. Där jag inte borde vara som är farlig för mig egentligen. Där jag dör om man stannar kvar för länge. Men ändå så, så känns det ändå... Ah. Jag har hittat hem när man plumsar ner och bara beskådar det här främmande världen som finns där under. Det, det känns så där riktigt speciellt. Jag vet inte om det, det är jag som är konstig men det är något magiskt över det hela. Nej, jag tycker inte att du är särskilt konstig för... Den här längtan att, att utforska under havet är nog en ganska universell känsla egentligen. Det är många människor som har den. Och till och med jag tycker att det är jättemysigt att sitta och titta på såna här uh, dokumentärer och liknande naturfilmer där de har filmat under vattnet. Och allting som gömmer sig och alla dessa fantastiska färger och varelser och allt möjligt. Alltså... Havet är ett mysterium det är ett vackert mysterium och det är någonting så respektingivande över havet jag menar mm. det ligger där det är helt enormt det täcker större delen av vår planet och samtidigt så kan det se så, så harmlöst ut, så lugnt så fridfullt, så spegelblankt men minst lilla aggression och havet är livsfarligt. Ja, det är livsviktigt men det kan också vara ens värsta fiende och kan fullständigt förgöra oss. Så det är lite tveegat där vårt förhållande till just havet och vattnet. Men ja, det är väl kanske det som lockar lite extra också. Att det är så... Enormt till synes löst Det finns hur mycket som helst och vem vet vad som lurar där nere. Ja, det är ju fortfarande stora delar av havet som är mer eller mindre outforskat så... Där finns ju fortfarande möjligheter att det vilar saker och ting där nere som vi inte har en aning om vad det är. hust hust harkel, hackel och... Lite därifrån kommer väl en stor del av äventyrslusten och fantasin och vill liksom utforska om det är på riktigt eller i en berättelse eller någonting. Havet är inspirerande, havet är livgivande och man ska inte glömma att det är en riktigt, riktigt farlig sak att ha att göra med. Respektera det. Älskade, men värdade på avstånd också. Mm, visst sagt, ja. Ja, havet är djupt som Sebastian säger och det ligger någonting i det där. Det är så djupt att man man, ja, ma, ma, man tappar greppet om det hela. Man, man vet egentligen inte så mycket om vad, vad som finns där nere. Vi har nog bara utforskat en del av... Ja, av Ja, världen där nere så. Det finns mycket kvar och, och, och beskåda där, och ja, det finns. Mycket möjligheter där också men eh, som sagt det är ju eh, ett främmande element som eh, vi människor inte riktigt kan hantera med de eh, organ som vi har blivit tilldelade. Så tills vi har fått gärlar eh, så, eh, så får man åtminstone ta och, och eh, vara lite försiktig och, och inte bara eh, gasa rakt ut i böljan blå för eh, ja, det, det, det finns ju en viss fara inräknat där också. Verkligen ja. Och, och om man inte kan utveckla gälar så får man kanske låta sig bygga som till en Big Daddy så att man kan sjunka ner på det sättet. Men det är nog ingenting jag skulle rekommendera. Det, det låter som en, en operation utan återvändo. Och den, den erfarenheten vi har av dem är ju ganska så blodig och farlig Hust, hust Harkel Harkel. Men. Jag kan inte förneka att jag, jag hämtar mycket inspiration från havet. Jag njuter av att bo nära det. Men jag har stor respekt för det och håller mig gärna på land. Jag, jag vet inte om det är det som gör att jag är en badkruka eller ej. Men det ser ju väldigt mysigt ut med alla som springer runt på stranden. Och springer i vattenbrynet och plaskar med varandra och så vidare. Men jag, jag, jag tror ändå jag, jag håller mig på... Eh, Mm, på fast mark, särskilt med tanke på det som händer i dagens äh, äventyr, även om äh, havet kommer betydligt närmare än vad man kanske hade väntat sig ja havet har ju steget lite grann upp på torra land idag så jag vet inte om du är säker där du står Danny för eh, vem vet vad som dimper ner snart är det översvämmat och eh, så kommer det ja kanske någon, någon, någon eh, liten lekfull krabat och eh, vill, vill eh, smaka på hur, eh, hur dina ben egentligen är och, och sätta händerna i där så eh, ja det är Ingen av oss är säkra så det, det gäller att vi, vi slår våra påsar samman och, och försöker att, ja, bara hitta en väg ut av det hela när allting ställer på sin en enda och eh, vi har vattenfaror mitt uppe i stan också. Hur ska det här gå? Ja, Hur det ska gå det är den stora frågan men samtidigt kan jag inte låta bli att fundera över. Vad är smärtsammast egentligen? Att bli levande uppäten utav en stor vattenkrabat eller att ha varit med i dagens film. Jag menar, det, det går nog på ett ut faktiskt. Det, det kan inte ha varit en, en jättebra grej för, för resumen. Men å andra sidan... Jag tror inte att jag har haft så här roligt när jag har tittat på en film på bra mycket länge så ja, jag måste ju erkänna att humöret blev väldigt väldigt starkt och positivt när jag satt och tittade på den här filmen samtidigt vet jag inte riktigt om det var meningen. Uff, ja, det, det, det är svårt att säga egentligen. Dagens studio som har producerat filmen här, de, de är inte kända för kvalitet direkt och ja, de är medvetna vad det är de håller på att göra för sorts filmer och, Ja, det, det är ju en hel del ja, kanske inte självdistans men eh, bara samma attityd eh, hos, hos filmmakarna alltså, vi, vi gör bara en grej här och försöker göra det så, så billigt som möjligt och får det och, och stökas ur världen så snabbt och enkelt som möjligt så tjänar vi säkert en hacka på det. Det är lite den attityden och om folk tycker att det, det är bra eller dåligt jag vet inte om, om de bryr sig egentligen eh, just studion som vi pratar om The Asylum, de, de verkar ha en hel del självdistans också och, och kan leka och driva med, med sig själva också emellanåt, men det, det, det är en, en rolig film och de försöker väl att göra den rolig för de har väl insett att de skulle inte klara av att kunna göra en film med det här manuset på det här sättet seriöst och få det att bli ens ja, acceptabelt eller någorlunda bra ut. Så de, de gick andra hållet. Vi, vi gör det så, så dåligt som möjligt så kanske det är någon som får en kick av det istället. Ja... Jag måste erkänna att jag har ett visst mått av respekt för The Asylum. Och det är inte för att de gör plagiatfilmer direkt. De har ju gjort sig kända för att så fort det kommer en större film så har de ju gjort en, um, en film med snarlikt namn och snarlikt mm. tema för att försöka dra nytta av marknadsföringen till originalfilmen så att säga. Och... Det finns ju en del man kan tycka om det naturligtvis. Mycket av det är inte positivt. Men jag tycker att det är imponerande då att man kan ha en sån avslappnad attityd till filmmakande Man vill bara göra någonting kul. Man vill göra någonting snabbt, enkelt och så ut med det. Och... Hur mycket skit de än producerar, för vi ska vara helt tydliga med att det är där Cylon producerar, det är skitfilm. Men man kan få ut mycket nöje utav skitfilm. Jag menar, det är ju som den gyllene filmeran när de producerade film på film på film på film. Och mycket av det som producerades, det var inte särskilt bra egentligen, men det var underhållande att titta på. Det var lite filmvarianten på snabbmat och om allting man tittar på är ja, högklass och någonting som har kostat hundratals miljoner att producera då då finns det en chans att man blir Lite hemmablind på det man ser, man, man sitter och blir snobbig på många sätt och vis att de här effekterna var inte fullt lika bra som de där effekterna och så vidare och så vidare. Att få se lite skitfilm gör att man får perspektiv på saker och ting och där tycker jag att The Asylum och eh, andra filmmakare av den kalibron, de, de gör faktiskt lite samhällsnytta. <laughs> ja, det, det, det kan man väl ändå säga Man, man kan skölja paletten med, med en av deras filmer emellanåt och med annat Så kan man gå vidare sen Och jag håller med, det, det kan vara hur roligt som helst Att, att få se en, en Asylum-film lite då och då Det är inte bra Men det är just det som gör det väldigt roligt För det är så makaber dåligt genomfört att man, man inte kan stå emot utan måste le eller småfnissa lite grann för hur i all sin dag hade de tänkt att det här skulle gå vägen? Ja, de hade ju inte tänkt att det skulle gå vägen. De, de hade bara inte tid och lust eller pengar att, att göra det bättre. Så de bara punga ut med, med det de hade och, och gjorde det bästa av det. Och ja, jag, jag håller med. Man kan på en viss nivå respektera Asylum för det de håller på med. Men. Ja, jag, jag vet inte om, om, om jag skulle vilja att det blir den, den nya standarden för filmakariet. Ja, i och för sig det, det. Det finns ju vissa eh, tendenser i asylum som, som speglar den stora mainstreamkulturen, också när det gäller att, att skapa film och bara eh, producera ute på ett löpande band som en, en, bara en produkt. Och inte försöka göra någonting, eh, någonting mer av det hela. Man vill inte säga någonting, man vill inte göra någonting med mediet. Man vill bara ha snabb, enkel underhållning. Och ja, det, det gör ju Asylum precis som Hollywood, men dock i, i en mindre skala. Jo, alltså du får inte missförstå mig här nu. Alltså jag påstår inte att det är... Överdriven kvalitet i det asylum tvärtom. Den kvaliteten som finns, den är nästan slumpmässig om vi säger så. Det är, är rent tur att det fungerar, eller att de är på rätt plats, eller gör rätt sak just då. Och det betyder inte att det rädda filmen i sig- men, men det finns ändå lite semikompetens där. Mm. Och visst, de är ju en reflektion av mainstream-filmmedia- och dagens filmindustri och liknande. Men om de går back med en film- så har de kanske förlorat en, två miljoner. Om en större studio går back med en film- Ja då har de förlorat 150 miljoner dollar eller något sådant. Alltså där är, där är vissa skillnader i storlek och i perspektiv och det är viktigt att ta till sig. Mm. Vad Asylum kan göra och deras eh, systerstudios kan man väl säga, det är ju att de kan prova på saker som större filmstudios inte vågar just därför att det här är lite för skakig mark, det här kan kosta oss alldeles för mycket, jag tror vi låter bli. Medan Asylum mig ja vad tusan, vi testar, det, det kanske funkar, det kanske inte funkar, vi får se. Därför så är det ju många koncept som de har chansen att testa som kanske inte mm, kommer att fungera eller vara biopubliken till lags. Därför så gör de ju mycket film till tv och liknande också och då är det ju helt andra budgetar, det är helt andra möjligheter och det är helt andra inställningar man har till arbetet. Men ja, vi ska ju inte bara sitta här och prata om studion som, som är bakom dagens film. Men det är ett väldigt intressant ämne och jag misstänker att det finns en väldigt intressant diskussion att ha om vi hade satt oss och tittat lite närmare på dem. Men nu ska vi istället fokusera på en av deras största succéer, eller vad man ska kalla det. För vad är det för någonting vi har tittat på till idag? <laughs> jo, du Danny, vi har ju sett på höjda rullen Sharknado från 2013 i regi av Anthony C. Ferrante och med manus av Thunder Levin. Och det här är ju en av filmerna som vi har blivit rekommenderade att titta på av våra lyssnare och... Vi var ju skeptiska därför att vad är nu det här? Vad är det här för trams? Det här kan väl inte bli någonting. Hur mycket vi än uppskattar vad en studie som The Asylum kan få för sig att göra. Det här konceptet var bara så asbisart att jag kunde inte ta det på allvar. Men vi har suttit ner, vi har tittat och... Jag kan inte påstå något annat än att det har varit underhållande på alla sätt och vis. Jag har skrattat, jag har asgarvat, jag har fnissat och eh, jag har vridit mig i skrattplågor. Jag tror inte det var syftet även om de titulerar filmen som skräckkomedi nu för tiden så är jag ganska säker på att den här marknadsfördes som eh, actionskräck. Ja, det, det, det är svårt att säga det där. Um, för det, det, det är ju en, en, en film som producerades för sci-fi. Och där får man ju känslan av att ja de, de vill ha det lite mer... Eh, Seriöst, man vill åtminstone att man, man försöker göra någonting mer allvarligt av det hela men alltså sättet som Sharknado är, är skriven, filmad och genomförd överlag så... Ja, det, det kan inte finnas en chans att den här filmen är gjord helt seriöst. För de måste ju ha vetat vad i hela friden de har hållit på med här. Och jag försöker knorra till det lite grann. Och, och skoja till den här premissen eller den här typen av film överlag också. För ja, det, det känns verkligen som de har överdrivit... Eh, skitigheten i den här filmen hur värdelöst producerad den är bara för att det ska bli liksom en, en chockeffekt eh, och eh, den effekten, den, den är påtaglig och eh, den, det, det, det blir hela filmen i stort sett för det, det, det, det finns ju ingen story här att följa det finns inga karaktärer här att följa utan det är det, det urusla genomförandet som är hela behållningen med Sharknado. Ja, mer eller mindre faktiskt. Alltså det är upplevelsen att se den snarare än att följa rollfigurer eller hoppas på överlevnad eller allt möjligt annat som kommer in i en, i en traditionell skräckfilm eller actionfilm. Jag kan inte påstå att jag knöt an direkt Till några utav rollfigurerna här Och vi ska ju prata om Några utav dem, de absolut Viktigaste Och varför de eh, mm, Kanske inte fungerar Hos Hakel, Hakel, spoiler Men... Äh... Jag kan ju inte säga att det är ett, ett bra manus det här, alltså hur kul jag än tycker att det är så är det ju ganska tydligt att de har velat göra en actionrulle med ett spännande koncept och då ska man kanske ha en manusförfattare som inte skriver sitt manus på post lappar för det, det är lite den nivån det här känns att det ligger på. Ja alltså den är ju så extremt överdriven den här filmen så att eh, eh, det, det, det, det finns ju någonting där som man kan se någorlunda seriöst men sen så har de ju drivit Precis allting upp till absurda nivåer i, i genomförandet. Och resultatet blir ju, ja som du säger, skratteretande. Det, det är roligt att höra att du har haft roligt i alla fall. Men eh, Sharknado saknar ju all form av struktur. Det saknar eh, en, en, en ark att gå igenom. Det, den saknar karaktärer. Den saknar... Handling, den saknar egentligen en hel del action också. Den, den saknar alltid, den är bara virvar av löst sammansatta scener och bilder. Och sedan har de försökt få någonting ihop av det hela. Och det, det, det, det är spännande att, att titta på bara av den anledningen och... Ja, bara premissen det, det är ju det som har, har sålt filmen bara med Sharknado en tornado full med hajar. Sen, sen behövdes det inte mer. Sen har de bara lagt locket på i, i, i manusarbetet. Sen eh, bara ja, sen tar vi från en scen till en annan och sen får vi någon att göra någonting mellan så att det inte känns allt för konstigt eller Ibland har de bara struntat i det också, bara klippt samman scener utan att man har någon, någon aning om vad det är som har hänt sinsemellan eller någonting. Um, så uh, ja, saker händer uh, som involverar en storm och, och hajar och um, ja, det är väl där manuset ligger ungefär. Jag skulle faktiskt vilja säga att det, det känns som att det här manuset bara har skrivits i en version, i ett utkast och att man under skrivandets lopp kom på en massa saker man ville skulle hända eller relationer och liknande. För där är avslöjanden med vem som har barn, vem som tycker om vem, vem som ditt, vem som dat som verkligen känns som... Vänta nu här, var kom det här ifrån? Det fanns ingen antydan om det här tidigare. Är det manusförfattaren som just insåg att oh, det hade varit jättebra motivation om den här rollfiguren helt plötsligt hade den här motivationen eller den här anledningen att vilja göra någonting? Hur ogrundat det än känns och... Vet du vad, det, det, det är nästan beundransvärt hur, hur ogenomtänkt det här manuset är. Tekniskt sett så borde den inte ha fungerat överhuvudtaget, men de har på något sätt ändå lyckats filma det här. Det är rörigt, det är ostrukturerat, det är ogenomtänkt. Men vi kan ju inte säga något annat än att det, det har fungerat så långt att det åtminstone har blivit en film. Ja, med nöd och näppe kanske... Ehm jag vet inte om, om jag, jag, jag verkligen skulle vilja titulera Sharknado som en film. Det är mer som en upplevelse. Alternativt en obskyr konstinstallation som vill försöka säga någonting som ingen förstår. Men, men Sharknado är rörig definitivt. Sharknado saknar allt definitivt. Sharknado borde inte fungera. Sharknado fungerar egentligen inte heller. Men... I den här absurda röran, det bizarra elementen som de har, den extrema överdrivna attityden i... Allt. Så är det någonting som nästan klickar där om man går hela varvet runt i, i, i, i filmskalan och känner att, att det här kan man ju faktiskt skratta åt. Det här kan faktiskt vara underhållande men... Ja, om det, det här underhållande, det här skrattretande, det här hånskrattet som jag hela tiden har i, i djup inom en som jag bara släpper ut hela tiden. Jag, jag, jag undrar om det är ett kännetecken på någonting jag skulle vilja kalla för en film. Ja, uh, det är ju vad vi traditionellt kallar bilder som rör på sig som någon har satt ljud och musik till, så... Med den definitionen så får vi ju kalla det för film. Men du har ju rätt, det, det är ju snarare en, en visuell upplevelse än någonting annat. Den, ähm, mm... Ja, den, den är ett litet udda inlägg i, eh, i filmdebatten kan man väl säga. Den bidrar med någonting som vi inte riktigt hade väntat oss och som vi inte riktigt visste om vi ville ha eller ej. Men eh, nu är den här, vi har upplevt den och eh, mm, jag ser fram emot att få dissekera det här kadavret. Men innan vi gör det så är det väl hög tid att ta en närmare titt på... Eh, vad handlar egentligen Sharknado om? Jo du, en kraftfull orkan drar in över Mexikos kust och orsakar stor förödelse. Dessutom drar stormvirvlarna upp massvis av hajar ur vattnet innan orkanen drar vidare mot Kalifornien. Där får den forne surfarkungen och numera barägaren Finn beskåda hur stormen översvämmar Santa Monica. Där släpper orkanen sin dödliga last av fiskar och plötsligt är det dränkta gatorna fulla av hungriga hajar. Finn försöker hjälpa sina vänner och sin familj bort från kuststaden och in mot säker mark men... Hajarna finns överallt och flykten från Santa Monica, ja det blir en blöt och blodstängt kamp för överlevnad. Och som du beskriver den här och nu så känns det ju som en legitim actionrulle. Jag menar, någonting oväntat händer, en hjälte på en plats bestämmer sig för att jag måste hjälpa min familj som inte längre vill veta av mig, jag tar med mig lite vänner som kan stå vid min sida och hjälpa mig mot det hot som är framför och sedan bär det av. Och med den premissen så kan man ju tycka att ja jo men det, det borde ju finnas någonting här ändå problemet är dåliga rollfigurer dåligt manus dåligt agerande och um, ska vi säga en helt bizarr visuell stil och så lämnar vi där tills vi ska prata om det visuella för um, där finns en hel del att säga och hade de bara återfallit på att använda de absolut mest klyschiga delarna av en actionrulle så hade kanske det här manuset blivit ja, väldigt ooriginellt förvisso men åtminstone någonting som man hade känt igen. Någonting man hade jag kunnat slappna av och veta ungefär vart man skulle med men... Man slänger in bizarra små inslag här och där och mm. uttalanden och händelser som, som bara känns som... Men vänta nu här, var kom det här ifrån egentligen? Och vad har det här med de här rollfigurerna att göra? Och visst, jag förstår att det här ska vara ett karaktärsbyggande ögonblick. Men <laughs> vad har det med historien i allmänhet att göra? Och så vidare och så vidare. Det är så många konstiga ögonblick i den här filmen som gör att den annars så väldigt traditionella historien en hjälte som vill rädda sin familj den blir så så drängt att man, man inte riktigt känner igen den Ja det är en sak som är säkrare alltså att det här traditionella hjältedramat det får stryka på foten för helt andra grejer ska få ta plats istället och jag saker som inte riktigt passar in alla gånger och jag vet inte tankarna gick osökt. Till Ed Wood när jag såg på Sharknado och, och hans sätt att göra film. Det, det känns nästan som att The Asylum har kanaliserat Woods ande här nu för att eh, få fram en, en, en, en Wood-film för en ny generation. För det, det är lite samma styrk på, på Sharknado med det översimplistiska simplistiska manusarbetet som i stort sett inte finns med skådespelare som inte kan agera med ett bildspråk som spretar och alla håll och kanter med effekter som är horribla helt enkelt och massa inklipp av eh, journalfilmer och, och dokumentärer och annat som, eh, som inte passar in heller. så ja, det, det blir lite som en woodfilm och jag undrar om, om det är därför som, som man börjar dra på smilgroparna lite grann kanske. Jag ska erkänna att den första jag kommer att tänka på det var Uve Boll. Men till Bolls försvar måste jag säga att han är faktiskt en bättre filmmakare än vad The Asylum är. Därför att hur uselt hans manus än är, hur usla rollfigurer han än får till och hur illa hans visuella arbete än är. Han vet i alla fall hur man ska hålla en kamera och lärde ju sig att Ja, strukturera sina filmer bättre. Där Asylum är verkligen på hela kartan och därför så är din Ed Wood liknelse så mycket bättre. Men det är kanske just därför det finns något njutningsfullt att se det här, det här vraket till film. Och jag tycker inte att jag spoilerar för mycket med att säga att det är ett vrak för satte man sig ner för att titta på Sharknado och hoppades på någonting annat, då, då har man varit helt fel ute. Alltså det... Det är ingenting med den här filmen som andas kvalitet. Och faktum är att det är en stor styrka för den här filmen. Mm. Hur chockerande det än kan låta. Men en historia är sällan starkare än de rollfigurerna som man ser den genom. Och vi har ju en... En liten samling med överlevare som vi ska ty oss till och tycka om. Men är jag en alldeles för obehagligt hemsk människa om jag säger att där är ingen av de här som känns särskilt sympatisk? Nej, hör du, jag kan absolut hålla med där. Alltså det, det är... Antingen värdelösa människor vi får stifta bekantskap med eller värdelösa skådespelare eller en kombination av dem båda. För ja det här är... Eh... Inte direkt personer jag, jag var engagerad i för fem öre. Med visst undantag från en viss barbesökare i, i början som hade lite charm och närvaro i alla fall under sin korta vistelse i, i filmen. Men utöver det så kunde jag inte bry mig mindre om jag ändå försökte. Jag, jag blev faktiskt väldigt glad när jag såg John Hurd i den här filmen och tänkte nej men titta, där är ju faktiskt en skådespelare som har lite kvalitet. Och vad man än tycker om hans rollfigur George som är en sån här typisk barsittare som är lite sluskig och gubbsjuk och har en, en massa skumma kommentarer för sig så kändes det ändå som en gedigel presentation. Han presterade, han, han hade någonting, han levde sig in i rollen. Det var ett, ett, ett intressant skådespeleri. Och tyvärr så sätter han ju livet till ganska snart, och jag blev så besviken för jag tänkte: Åh, ska han här vara med och vara den komiska bifiguren? Vet du vad? Nu börjar jag gilla den här. Åh oh, nej, där dog han. Uh, ja, det är så plötsligt också och bara så, pang, nu är han borta, okej okay, då går vi vidare. Uh, så det, det, det blir en liten chock för de bygger verkligen upp den här rollfiguren som att han, han ska vara med på resan här och han har liksom en, en kemi med, med de andra huvudrollsinnehavarna här också. Och, ja, det känns ju ja, att det, det här är, är gruppen av överlevare som vi ska få följa men nej, icke. Och, ja, det är lite synd och skam men det var ändå skönt att få se lite kvalitet även om John Hurd kanske... Eh... Inte satsar så väldigt mycket på den här rollen. Han är därför en, en, en snabb lönekäck och latchar lite grann. Men det han får fram i, i sin loja-attityd i, i Sharknado här. Det är ändå hästlängder bättre än alla det andra. Det är som verkligen försöker agera. Där, där blir det nästan pinsamt. Ja, det säger kanske en hel del att ett fyllo i en bar är den intressantaste rollfiguren och vi har inte ens börjat prata om så att säga huvudrollerna. Oj, oj, oj. Men vi stiftar ju bekantskap ganska tidigt med Finn som är barägaren och den utav figurerna som ska vara i fokus, därför det visar sig under filmens lopp att han har en familj och han har inte bara en dotter han har en son också men det presenteras verkligen fruktansvärt klumpigt så att till och med de andra rollfigurerna liksom tittar på honom och säger Men vänta nu, har du en dotter? Nej men vänta nu här, har du en son? Varför sa du inte det tidigare? Och jag satt och ställde ungefär samma fråga till mig själv Men... Om jag ska vara generös så är väl fin den som är mest relaterbar utav de här. Tyvärr är det inte jättemycket, men här har de åtminstone försökt lite grann att skapa den, den traditionella hjälten som är stoisk god, som vill hjälpa allt och alla. Till och med till en nivå där hans exfru fru liksom skäller på honom att ja, oh, du vill hellre hjälpa andra människor än din egen familj. Och jag satt uttryckligen och slog man själv på pannan när hon, när hon sa det, men... Uh, ja, Finn försöker åtminstone, och jag måste säga att Ian Seiring som spelar Finn, han försöker göra en klassisk hjälte jag menar, han lyckas inte särskilt bra men, men han försöker jag försöker gör han väl, absolut och, och Finn, han är där man, man ser åtminstone vad man försöker göra med honom. Eller vad de kanske hade för vag tanke om, om Finn Shepard här. Men ja, det, det är ju inte brutalt dåligt här heller. Ian Searing, han. Han har lite grann erfarenhet i alla fall att gå på. Han, han faller inte helt pladask. Så, så långt jag ville att gå här men, men det banner mig inte bra. Men ja, jag undrar om det är riktigt var meningen. Det är heller att, att det skulle vara riktigt bra med tanke på hur, hur rollen är skriven här heller. Men, Um, det är ändå härligt att um, de försöker göra någonting mer om att han är så godhjärtad att han inte kan släppa taget um, om sin moralkompass i det här katastroftillståndet som uh, slår in över uh, Los Angeles-området här. Att hur mycket det skulle sätta honom själv i fara så kan han inte bara köra förbi eller låta någon som man säger är i fara bara, ja, möta sitt eget öde utan han är banne mig tvungen att hjälpa till han, han kan inte göra någonting annat, han är så rätt rådig och ja, säger man vad man vill om karaktären och skådespelaren men det, det är ett karaktärsdrag där i alla fall och det får man ju nästan hurra och klappa händerna för i den här filmen Ja, de har ju tryckt in en scen där de ser en skolbuss- men man kan inte avgöra om det är någon i den eller ej- och trots att vattnet inte är särskilt högt när de hittar den så sitter de och bråkar om den så länge så att vattnet hinner stiga upp så att de inte bara kan gå fram och knacka på den nu måste de åka upp på en bro så att han kan hissa sig ner till den istället och där satt jag verkligen och stönade högt därför att ni hade kunnat bespara er så mycket problem om ni bara hade fått ändan och vagnen på en gång men det är klart då hade vi inte haft vår actionsekvens med att eh, klättra upp ner på den här bron och det, det behövde vi tydligen. De, de fem och tio minuterna var, var verkligen viktiga tydligen och naturligtvis, där är en bunkerbarn i och en hysterisk lärare, busschauffis vad han nu ska föreställa och ska jag vara ärlig så var Robbie som han heter Ganska underhållande att se på. Han hade åtminstone lite liv i sig. Och jag tänkte, åh kommer han att ansluta sig till, till gruppen? Ehm, stor spoiler här nu. Men nej, det kommer han inte ut av förklarliga skäl. Hust, hust, harkel, harkel. Så den lilla kärngruppen, den, den förblir oförändrad. Ah, den hade dock behövt det där livet kan jag säga. Men ja, Ion Searing... Ah. Han försöker, det är inte särskilt bra. Han försöker eh, kanalisera de klassiska hjältarna men lyckas inte särskilt väl. Främst för att rollfiguren är uselt skriven och uselt filmad. Hans prestation är väl en av de starkare men det är fortfarande en svag Ja alltså... Eh... Jag vet inte om man, om man kan borde säga det men det känns lite grann som Ian Searing är, är bättre än det här. Eh, han, han är långt ifrån en bra skådespelare skulle jag vilja säga men det, det finns någon form av, av förståelse för, för skådespelaryrket i Ian Searing och ja det, det, det, det finns inget utrymme för att utforska sådana möjligheter i i fin här så ja det, det, det blir ganska så, så träartigt och, och stultat så det, det nästan beklagligt för stackars Ehen men eh, ja, med tanke på hur eh, hans karriär såg ut vid tillfället här också så, så är jag nog bara glad att få en huvudroll igen och eh, det lyckades ju i alla fall med tanke på den, den enorma framgången som Sharknado fick så kom ju en lite grann på kartan igen eh, så eh, ja, han hade ju möjlighet att kanske utforska någonting mer framöver som eh, skulle ge honom Möjligheten att, att, att, att skådespela lite mer. Men ja, istället blir det kanske bara lite fler saknade uppföljare. Men i alla fall. Det, det finns visst potential i, i karaktären här. Men alltså genomförandet och hur det är skrivet. Nej, det, det är inte mycket att hurra för tycker jag. Ja, och detsamma gäller finns kompis Bass. Som spelas av Jason Simmons för... Um... Alltså den här figuren är extremt tvådimensionell, han är karakar, han kommer med one-liners och det var en av hans one-liners som gjorde att jag insåg att det här är ett vrak och det är när uh, de har gett sig av för att rädda Finns fru och barn- och det blir ju naturligtvis en hajattack i huset som nästan omedelbart är översvämmat. Det är nu den snabbaste översvämningen jag har sett någonsin. Det blir en blodig historia och eh, när de sitter och stirrar ner i det blodiga vattnet som är blodigt av det absolut sämsta fake-blod jag någonsin har sett då sitter han och säger på fullt allvar det verkar vara den tiden i månaden. Och jag fick en, en smärre chock av, vänta nu här, sänkte ni er verkligen till den nivån? Var det verkligen smart med mänskligt skämt här och nu? Okej, okay. den här filmen är körd. Nu kommer jag bara att sitta och, och, och njuta ut av den här hjärnlösa resan. För där har ni avskrivit er fullständigt. <laughs> Ja, men jag vet inte. Mens skämtet var kanske egentligen kulmen i, i manusförfattandet faktiskt. Eh, då det var någon som faktiskt satt sig ner och, och tänkte och försökte komma fram till någonting fyndigt som en, en person kunde säga vid det tillfället. Eh, det, det var ingenting jag märkte av under resten av filmen att någon verkligen har bemödat sig med det. Så eh, på, i det avseendet så, så är det ju egentligen eh, underbart bra skrivet att de har höjt sig till den nivån egentligen och, och sedan sänkt sig igen. Men eh, ja, det, det motsatta är sant även det faktiskt. För det var verkligen ett, ett sån här stön ögonblick där man bara tänkte, hur kunde ni ens komma på tanken och, och plocka fram det just nu just här överhuvudtaget så eh, ja det är, det är oh, Sharknado vilken märklig film egentligen <laughs> um, men Jason Simmons han eh, han spelar en, en väldigt enkelspårig karaktär. Ja, han, han är bara där för att latcha ur sig roliga repliker och, och vara lite härligt eh, Tasmanien är det väl, han är från den australiska ön där och, ja, han har i alla fall karaktär Jason Simmons Han har lite närvaro Han eh, har inte mycket skådespelarerfarenhet eller kunskaper Men eh, bara mig Han har lite lite umf Som, som gör att filmen får eh, Lite fart när han är med I alla fall där Det, det, det känns som att det blir lite energi Men eh, Ja, det, det är långt ifrån bra här heller och eh, han eh, är väl personen som man nästan irriterar sig på under filmens lopp. Ja, till viss del, men den rollen reserverade jag till Finns ex-fru April <laughs> faktiskt. För oj vad den kvinnan irriterade mig. Det var inte en scen där hund var med och skådespelade som inte fick mig att rysa till av irritation. Därför, hund gnäller ideligen hela tiden och det är det mest absurda gnället också. Jag menar jag förstår att hon kanske tycker att det är konstigt att de dyker upp de har ännu inte sett till några hajar vid, vid hemmet där och hon tycker att det är ett bizarrt påstående men efter att attacken har skett alltså då hade jag nog dratt igen på, på bitchandet och försökt att vara lite mer till mötesgående för överlevnaden är väl viktigare än allt annat men nej, hon hittar ögonblick där hon kan vara riktigt otrevlig och jobbig och jag måste säga att dottern faller lite i samma jord där. För, för dottern Claudia är lika bitchig som mamma. Och har dessutom en hel del um, ja, personliga problem med sin pappa som hon vill ta upp. Mitt under en hajattack. Kanske inte det smartaste stället att försöka pressa in ett sånt här litet far-dotter-ögonblick. Där de ska komma varandra närmare. Det, det känns... Som att de har hört att sådana saker ska vara med i en film. Så de har pressat in det även om det är... Uh, så illa planerat så det är knappt sant. Alltså, jag har inget till övers för de här båda skådespelarna. De presenterar ingenting i den här filmen som jag tycker är värt det. Förlåt Tara Reid och uh, Adria Peebles som spelar de här två rollerna. Men uh, mamma April och dotter Claudia, de är de är bara fruktansvärt jobbiga och um, det frustrerade mig väldigt mycket att ingen haj kommer nära dem. Uh, ja, det, det, jag kan bara uh, hålla med faktiskt för irritationsmoment nummer ett är ändå April. Ja, denna värdelösa människa som fin ja, tydligen har funnit någonting gott i en gång i tiden. Jag förstår absolut inte vad det är och jag längtade bara och hoppades att någonting väldigt blodigt skulle hända henne till slut här också. Men ja, det, det, det blev en stor besvikelse, absolut. Och ja, vad ska man säga, jag neddekade Tara Reedy i den här rollen, hon verkar knappt vara medveten om vad i hela världen hon håller på med under inspelningen här och det är så frånvarande totalt utan energi, närvaro någon form av talang. Det, det hon har haft en gång i tiden det är som bortblåst i den här filmen. Hon är noll närvarande och därför har man noll engagemang med den här rollpersonen också. Och Så hemskt hon är skriven också så är det kanske inte så konstigt för här är det bara fråga om någon som vill få ut sina egna frustrationer på en flickvän tjänste som bara försöker skapa en, en, nästan en demon i människoskepnad. För det är allt hemskt med, med mänskligheten går nästan att, att finna i April här och Claudia är ju faktiskt inte så långt därifrån heller. Och Aubrey Peebles gör ju däremot en, en bättre prestation här. Men Claudia, ja, hon, är, hon är så bortskriven från det andra. Så precis som du säger, hon, hon har sina stunder precis där hon inte borde ha dem. Och det, det passar inte in överhuvudtaget. Och hennes fullständiga bortkoppling från vad som händer runt omkring henne, ja det, det, är, det är förbluffande och det, det känns inte mänskligt för fem öre. Nej, det är verkligen påtvingat och det känns verkligen som att manusförfattaren bara har kastat in saker på måfå för att han, han har fått höra att det ska finnas med sånt där, men det ska vara rätt placerat och det ska vara med fingertoppskänsla och fingertoppskänsla har inte varit i närheten av det här manuset, absolut inte. Nej, Tara Reid och eh, Aubrey Peebles tyvärr usel prestation även om Aubrey är snäppet bättre så, så är det... Nej, det är de skräp det här. Och detsamma gäller sonen Matt som spelas av Chat Hittinger därför att han dyker bara upp, är lite smått förvånad över att alla hjältarna och pappa dyker upp där och sedan är det inte mer med det. Men han är bara där för att han är helikopterpilot och det var någonting som de behövde för manusets skull för att de skulle kunna bekämpa den här Sharknado. Så vem behöver karaktärsutveckling när man har actionsekvenser att ta sig an istället? Så... Där är inte så mycket mer att säga om Matt egentligen mer än att han får kontakt med en annan rollfigur som ska vara öm och söt. Och det hade den varit också om det inte var en annan kontakt innan som gjorde att det blev, det blev nästan lite smutsigt. <laughs> Oj, oj, oj. Ja, där blir det eh, nästan ett triangeldrama faktiskt. Men eh, ja, jag, jag, jag måste bara säga att Matt är så lustigt skriven alltså. Eh, det känns som... Eh... Han inte ens var påtänkt för en eh, mitt i filmen när mm. manusförfattarna sitter och tänker hm hur ska vi bekämpa Sharknado här? Vi behöver någon som flyger helikopter. Okej, okay, vi, vi försöker hitta på någonting här. Finn har en son som går i pilotskola. Ja, perfekt, det kastar vi in. Och eh, sen backtrackar man inte och försöker placera in personen lite tidigare, att man han nämns eller någonting, utan bara pang. Helt plötsligt finns han där och är med och kan hjälpa upp det hela. Och ja, det, det, det är lite, lite lustigt gjort och han, han känns inte riktigt som att han, han platsar in det här heller. Och Charles Hittinger, han, ja, han är väl inte det mest horribla jag har sett i den här filmen men ja, det, det, det är en hel del som saknas där också om man säger så men... Ja, speciellt det här förhållandet som, som utvecklar sig mellan Matt och... Eh, jag finns bartender i, i baren som han äger. Det, det blir lite märkligt för eh, Nova som arbetar i baren. Hon har ju... Ja, under eh, Första hälften av filmen varit väldigt intresserad i pappa Finn istället och, och haft ett väldigt gott öga till honom. Men så dyker sonen upp där och um, hon tänker hej, ja, varför inte ta och uh, gå ner till en, till en uh, lite, lite bättre årsmodell istället? Jo men det är det jag menar med att det blir lite smutsigt där just därför att hon var betuttad i pappa men pappa var inte intresserad så vi tar sonen istället. Då ifrågasätter jag hur äkta de där känslorna är. Och mm. visst, de försöker stoppa in lite ömma scener mellan Matt och Nova som på något sätt ska visa att åh, där är en spirande romans mellan de här två. Men, men i och med att de har lagt på det så hårt tidigare under filmen att hon har varit betuttad i pappa finns så... Äh, det, det, det stryker mig mot hårs, det gör det. Det är någonting där som bara känns så fel. Hon kunde ha sett honom som en papparoll istället. Han kunde ha varit gestalten som hon såg upp till. Mm. Och då hade det hela varit så mycket bättre. Men de vill ha lite sexuell spänning, lite sexuell besvikelse. Och um, som sagt, de slänger in saker i manuset utan att ha tänkt igenom det först. Och därför så blir... Um, det blir lite ogenomtänkt kan vi väl säga. Men Nova har sina goda stunder. Hon är ju action i det här gänget. Och är ju den som är absolut bäst med vapen. Och skjuter ihjäl hajar till höger och vänster. Och det kan jag njuta av. Det kan jag uppskatta. Det ser mm. häftigt ut. Men allt annat är extremt tvivelaktigt. Så jag får väl säga att Cassie Serbo som spelar Nova... Ja, hon försöker och hon lägger i allt hon har. Men det hon har är kanske inte det absolut bästa där. Så, mm, ja, det är ingen bra prestation. Den är inte usel. Den är väldigt tvådimensionell. Och så, och så lite smuts på det också. Uh, ja, det blir ändå ganska mycket i den kakan, eller hur? Uh, men uh, ändå, alltså... Uh, Cassie Serbo... Hon är väl nästan... Den, den jag njuter av mest i, i själva agerandet i, i den här filmen. Hon som känns mest verklig i, i sättet som hon porträtterar sin rollfigur. Och det är att Nova ändå känns acceptabel på något vis eh, i den här filmen. Hon är. En, en godhjärtad människa, hon har en mörk bakgrund, hemska saker som har inträffat och hon försöker gå vidare och försöker lägga det bakom sig men hon har det hela tiden hängande eh, över sig så det tynger henne väldigt mycket och... I Finn så ser hon det här goda och hon ter sig till honom. Det, det känns till en början nästan som att det, det vore en sån här gestalt för henne. Men nej, nog är det alltid något, något romantiskt i blicken där till slut. Och Ja, Nova ger sig utan tvekan ut tillsammans med Finn för att rädda hans familj eller exfamilj eller vad man ska kalla det och, och bege sig från Santa Monicas kuster och upp mot högre mark där de kan känna säkra och ja det... Det känns väl ändå ganska okej okay med, med, med Nova här i många sammanhang. Jag liksom du uppskattar att hon ändå är så kapabel och kan hantera situationen när de väl dyker upp. Hon skyr inte någonting. Hon är med på det mesta. Och ja, Jag tycker ändå att det, det är överdrivet, ja, så det förslår. Men det är ändå någonting jag kan uppskatta ganska så eh, seriöst i den här filmen och inte bara ironiskt så där finns någonting där men sen så ska det ju vändas runt om igen och hon ska få syn på mät när Finn inte verkar ha eh, förstått vad hon vill eller eh, refuserat henne man kan tolka det som, eh, som man vill där så går hon till, till sonen istället och ja det det, det blir en lite märklig relation de emellan där. Och ja. Em, sen. Sen händer det ju någonting i slutet som, som skulle kunna rädda upp situationen lite grann här. Och nu ska jag spoilera loss här för. Em, spelar ingen roll i en skitfilm som Sharknado för Finn eh, hoppar in i en eh, i en haj och skär upp den inifrån som kom, eh, och, och kommer ut upplumsande. och där finns en uppäten eh, uppäten Nova där också och i det ögonblicket så, eh, så skulle jag kunna säga att när, när hon, han drar ut den till synes livlösa kroppen och det visar sig att Nova trots allt har överlevt att bli uppäten av en haj. Så eh, skulle det kunna vara klickmomentet att de slutligen finner varandra här. Och att den här Matt-historien det, det bara var en, en sak som hände i ren frustration kanske. Och den här filmen skulle kunna få ett betydligt trevligare slut. Men nej! Eh, de bara går skilda vägar direkt Och, och Finn Söker sig till den, den vedvärdiga April Istället, helt plötsligt är allt gråll Som bortblåst för De här är ju så perfekta för varandra Den här godhjärtade Hjälten och eh, Den totalt självabsorberande Subban som April är De, de, de fun kommer ju Fungera hur bra som helst tillsammans uh. Ja vad ska man säga De verkar ju förtjäna varandra trots allt Den, den godhjärtade och subban Ja okej okay. det, det är tydligen så äkta kärlek ser ut Host host harkel harkel uh, vi, vi tar och lämnar rollfigurerna nu Innan jag blir eh, deprimerad på allvar Och dras vidare till det visuella istället för jag tror det är här det mest underhållande finns i hela den här filmen. Och det är alla de här makabert usla hajarna som de har pressat in. Alltså den här filmen har kostat runt 2 miljoner dollar att göra. Och majoriteten av de pengarna har väl gått till att generera datorgrafik. Att animera de här hajarna som flyger runt och som kommer simmande och allt möjligt annat. Problemet är bara att de är så uselt genomförda att man, man kan inte ta dem på allvar för fem öre. Alltså, där är ingen sekvens där det är digitalt där du tror att Åh, oh, det där är en, det är en äkta haj, det där är ingen eh, rekvisita eller något sådant. Det ser så fel ut, det ser så ogenomarbetat ut att jag sitter och asgava varje gång. Bara sådana saker som att de inte gör um, plask efter mm. sig när de dyker utan helt plötsligt så bara försvinner de under vattenytan som inte rör sig eller de rör sig onaturligt eller deras ja, hud eller vad man ska kalla det det har ingen textur alls utan de är rent uh, plastiga och det har de tydligen släppt med, med tanken att det här kommer folk att köpa. Ja tydligen Eller, ja, det här kommer folk att skratta åt kanske eh, för det, det, det är verkligen påtagligt hur, hur hemskt det här passar in alltså egentligen alltså ser man till, till designen alltså de har ju lyckats att rita en haj i alla fall och få det att se ut någorlunda som en haj så mycket kan jag erkänna att här har de gjort ett bra jobb sen som du säger själva texturen på hajen och få den att se mer levande ut har de inte lyckats med och de har för fem ör inte lyckats med att integrera den digitala effekten i den faktiska filmen och få den att liksom interagera med, med miljön runt omkring nej så att plask stänk, ja, vatteneffekter överlag när den simmar omkring det, det fungerar inte alls det känns så påklistrat så att jag inte har sett det slike varken före eller efter tror jag Um, det, det här är, är verkligen ett woodnivå på, på specialeffekterna fast digitalt istället för ufon uh, på ett snöre. Det, men det, det är ungefär <laughs> samma kvalitetsnivå skulle jag vilja säga där. Um, det, det är riktigt skrattretande att se. Där, där kan man verkligen bara sitta och fnissa eh, hela filmen igenom bara på grund av dessa... Digitala hajar och deras framfart i den här filmen för oj oj oj vad horribelt det här är och att någon kunde gå med på att bara släppa den här filmen. Det, ja, det är om något, säger jag, skulle känneteckna att, att filmmakaren bara säger Alltså vi, vi gör det här så, så billigt som möjligt, vi skiter i hur det ser ut Det här ska bara vara skoj Folk kommer att uppskatta att det här är lite skoj Vi kanske till och med ska, ska överdriva de, de digitala effekterna här och, och dess dåliga integration bara för att, att, att det, det lockar det har en effekt det, det lockar till skratt det lockar till någon sorts känsla som resten av filmen inte har Ja, det är mycket möjligt att de har satsat extra just på att göra det så B som möjligt men lite av de resurserna kunde de faktiskt ha spenderat på att försöka göra så att klipp känns ähm, <laughs> som att de faktiskt har en logisk koppling mellan varandra mm. därför att vi har filmklipp där de hoppar från en miljö till en annan från ett väder till ett annat mm. från ett ljus till ett annat från en vattennivå till en annan och jag förstår att folk kan tycka att är det inte ovanligt gnälligt och det är väl ingenting som man tänker på men om de hela tiden påstår vattennivån stiger, det regnar, det stormar, det har sig, då kan det inte helt plötsligt vara helt tårt vara mitt under dagen, det är soligt för att i nästa sekund vara nästan bäcksvart utav moln och helt plötsligt går det från att vara vatten upp till midjan ner till att vara vatten vid anklarna och så vidare. Och det är inte så att de flyttar sig mellan de här klippen utan de kan stå på exakt samma ställe med vattennivån och väder och allt möjligt annat, då hoppar verkligen fram och tillbaka var det är någonstans. Och den sortens inkonsekventa klippande tycker jag åtminstone är fruktansvärt illa. Och mm. någonting som distraherar enormt mycket. Nu var det överdrivet på ett sätt som gjorde att jag skrattade åt det istället. Men i vilken annan film som helst så hade det fått mig att rysa och gråta. Därför de har varit extremt slaviga med precis allt här Och jag kan tillägga det också, precis som du antydde mycket tidigare i inspelningen, klippningen är fruktansvärd. Ja, alltså, jag, jag vet inte vad det är för människor som, som arbetat med den här filmen egentligen. Men de har uppenbarligen inte haft en skripta till exempel som kan ta och, och registrera hur serierna är upplagda och, och försöka fixa. Så att det, det hänger samman i alla fall så att det inte blir de här extrema hoppen i en och samma dialog. Kan det hoppa alltså ett halvt dygn fram och tillbaka och det, det, det ser alltså även om man inte är... är är van vid, liksom, tänka på detaljer- i, i bakgrunden i en film- så ja, man kommer att känna av- de här klippen- när det är sådana extrema ändringar- som, som görs i, i omgivningen- när de här personerna pratar. Eh, på något märkligt vis- har de åtminstone fått dialogen- och, och stämma någorlunda överens- så att det blir en, en, en, en sammanhållande diskussion- men efter att ha sett alltså klippningsarbetet här och hur de har arbetat med det hela så är det ett mirakel att de faktiskt lyckas få ihop ord som, som passar ihop med andra ord under klippningen så att det inte bara blir rappakall rappakallja de pratar helt plötsligt så att de klipper mitt i, i repliker för att ersätta med delar från en helt annan replik och ja, det, är, det är lite den nivån det känns det som att det, det kunde ha slutat betydligt värre för här, här har man ingen koll eh, man har ingen nivå, en ribba man har satt som, som man ska upp utan det, det, det ska bara göras snabbt och enkelt och sen så ska det ut och, och resultatet blir det, blir det här och ja det är det, det är verkligen förbluffande eh, det, det är svårt att finna ord för upplevelsen här det, det är nästan så att filmen blir sevärd bara som ett ett skräckexempel, så här ska man inte göra film, det här bör man tänka på när man ska fota scener, vad som bör stämma överens, hur man ska tänka i förhållande till klipprummet senare, vad kan stämma, vad kan inte stämma. Den framförhållningen finns inte här och jag, jag, jag undrar om det fanns någon i klipprummet överhuvudtaget? Ja, det känns snarare som att de har satt en robot eller ett program till att klippa det här med bara väldigt lösa instruktioner om hur saker ska sättas ihop för... Där är ingen fingertoppskänsla alls. Så de instruktionerna behöver nog ses över. Host, host, harkel, harkel. Och ser man på en hantverksnivå så är det ju vedervärdigt. Alltså det är uselt, det är fruktansvärt. Men ser man det som en underhållande upplevelse ja, då kan man ju skratta åt eländet i alla fall. Och detsamma gäller alla underliga... Ja slumpvisa händelser som dyker upp för vi har ett Parisarjul som ger sig av på en liten rulltur och krossar en byggnad utav någon oförklarlig anledning. Vi har ett hus som översvämmas på sekunder och så fort de kommer ut så rasar huset utav någon oförklarlig anledning. Inga andra hus i området rasar och även om de effekterna inte är ...är katastrofalt usla... ...jag skulle inte säga att de är bra heller... ...så, så händer de bara... De, ...de har ingen riktig motivation till varför de händer... ...och jag undrar om det är motivationer som ligger på klippgolvet i så fall... ...eller förklaringar eller... ...ja, någonting åtminstone... ...men som det händer nu så har de bara tryckt in så många specialeffekter som möjligt för att imponera... ...och det hade det kanske gjort... Om de, var, om de var kompetent genomförda, och kompetent inklippta och kompetenta. Ja, kompetens. det har kompetens. Det är någonting som lyser med sin frånvaro här. Det, det finns ingenting i, i Effectsväg som faktiskt är riktigt snyggt gjort här. Det är undermåligt på alla fronter vad den handlar om här. Ehm, Tornadoeffekterna är lite platta och märkliga. Ehm, hajarna är plastiga. Ehm, Förstörelseffekterna. De är uppenbart påklistrade och nej. Det, det, det finns inget ingen interaktion i resten av filmen inget, inget djup i, i effekterna som, som gör att de verkligen smälter in utan allting som görs på digital väg det är Står verkligen uteslår mot slår med en knytnäve. Mm. Så att man, man verkligen eh, uppmärksammar det som en effekt. Och då förlorar det ju effekten om man frågar mig. Så eh, här är det riktigt haffligt gjort. Men just på det här extrema viset som det har gjorts. Så, eh, ja, så blir det ju så, så chockerande. Att eh, det ändå blir blir någon sorts upplevelse av det hela. Så eh, man får ut någonting av det. Man får ju inte nå någon, någon direkt skön upplevelse. Men, men man får någonting. Jag vet inte vad man ska kalla det för ett, ett ironiskt nöje. Eller om man ska kalla det för bara... Fockerande upplevelse nej det, det, det, det är någonting här man, man får i alla fall och det är någonting som jag kanske inte alla uppskattar men eh, om man har liksom du och jag kan ha lite emellanåt en, en fascination för de riktigt dåliga eh, filmerna som skapas här i världen så så är ju det här en, en film vars eh, effekter och klippning och visuella språk bara lockar till, till rena gapskratt emellanåt för eh, så här bör man inte egentligen få göra film på en sån här stor skala. Ja, jag skulle vilja säga att effekterna går bra nära att komma på Birdemic-nivå. Mm, ja. Fullt så lågt kanske de inte sjunker, men de är bra nära faktiskt. Och det är någonting som man kan skratta eller gråta åt. Och jag väljer att skratta just därför att, oj, de trodde verkligen att det här var någonting som var bra. Och sci-fi... ...har valt att köpa in det. Vad är det för nepotism som händer egentligen i den här branschen? Men... Alltså det är katastrofalt dåligt. Jag vet inte om jag kan beskriva det på något annat sätt. Men samtidigt... ...när någonting är så här dåligt... ...så kan jag inte låta bli att underhållas utav det. Och snarare se det som ett varnande exempel än något annat. Och... Man får ju beundra deras entusiasm i alla fall. Ja, ja det får man ju verkligen göra. De, de har bara kört loss. I alla fall de här. Ska man kalla dem filmrebellerna i The Asylum. De, de har bara gjort sin grej. Och ja, det är helt okej. Okay. De har ju gjort någonting som, som ändå i slutändan passar att hamna på sci-fi. För ser man till just det visuella upplägget på deras andra tv-filmer och, och serier och annat så ja, ligger det resterande alls på ungefär samma nivå tycker jag. Ja, och så har inte alltid varit fallet för sci-fi har egentligen varit en spännande kanal mm. men de har tyvärr stört dykt i sin kvalitet och... <snar> det märks verkligen på många sätt och vis. Men om vi ska ta och lämna det visuella och istället försöka summera den här filmen så har vi ju inte haft många goda ord att säga egentligen. Men jag misstänker att det finns en liten glimt i ögat när du ska summera vad du tycker. Ja, det, det är det väl ändå. Men alltså... I grund och botten, det här är en undermålig film på alla sätt och vis. Det är ett, ett idiotiskt manus som filmats hafsigt och utan flärd eller kompetens. Sharknado är en riktig skitfilm men The Asylum, de är väl medvetna om detta. Um. Ser man till, till, till Uwe Boll som du nämnde tidigare där så är den, den stora skillnaden mellan uh, The Asylum och, och Boll är att Boll tar sig själv på allvar. Han tar sina filmer på allvar. Uh, The Asylum, de är lite mer skitsamma. Vi vet att det här inte är kvalitet vi håller på med men vi, vi, vi kör igång i, i alla fall och, och gör eh, någonting som någon kan uppskatta i alla fall och ja, Sharknado är, är gjord för att vara just en, en skitig Cas B-film och ja, filmen verkar nästan vara stolt över detta och just den inställningen det, det gör att Sharknado den kan vara underhållande och inte enbart frustrerande här är det en en, en enkel premiss som det har byggt upp ett dumt action-äventyr kring och ja som järndöd spektakelfilm kan man uppskatta den medvetna dumheten? The Asylum. De, de gör så billiga filmer som möjligt med så enkla filmer som möjligt. Och inget är med andra ord imponerande här. Utan Allt som hör filmskapande till det är mest bara skrattretande. Men just den hemska kvaliteten i det som gör filmen underhållande det som man kan skratta åt jag skulle inte vilja säga att den är c-värd men man kan utan problem flina sig igenom Sharknado och, och, och alla dess brister det här är inte bra det är inte bra på långa vägar så för att kunna uppskatta detta vedvärda alster Ja, då gäller det verkligen att man, man gillar och älskar skitfilm. Men... jag i ärlighetens namn, var i all sin dag hade man förväntat sig av en film som heter just Sharknado? Nej, namnet sätter lite ribban för vad man kan förvänta sig faktiskt. Och förväntar man sig något annat än skräp så lär man nog bli grymt besviken för... Ska jag vara helt ärlig, Sharknado är skräp. Manuset är skit, skuddespeleriet är skit, eh, innehållet överlag är skit och specialeffekterna är dubbelskit. Men i den här fullständiga sörjan så uppstår någonting som är... Eh, det är nästan magiskt. Och det är därför att allt detta som egentligen är fel blir nästan rätt fast på ett ironiskt sätt. Har man ett ironiskt sinnelag när det kommer till att titta på film och kan njuta ut av det som inte fungerar överhuvudtaget ja då finns det mycket njutning att få från Sharknado för då kan man skratta åt elendet. Titta inte på Sharknado i hopp om att se någonting som är bra. Det här är definitivt inte en film för den stora massan därför att den stora massan kommer bara att titta på den här och undra vad tusan är det här för skräp egentligen? Varför har jag ödslat tid på det här och känner sig besviken efteråt? Men uppskattar du skräp, kan skratta åt det, se varningen i att eh, vara alldeles för snål eller alldeles för slapphänt med eh, kvaliteten då, då kan man få ut någonting av att titta på den här. För, för mig har det här varit den absolut roligaste filmen jag sett hittills i år. Jag har skrattat mig igenom nästan varje bildruta, med undantag från där mina hatrollfigurer hade alldeles för mycket att säga. För då hade jag bara rysningar av obehag. Men annars, de kassa-hajarna, de fruktansvärda effekterna, de taffliga skuddespelerierna, ja. Oh, så underhållande, så fantastiskt, så roligt. Men om du inte njuter utav sådant och jag misstänker att den, den stora massan där inte gör det. Undvik den här som pesten. Ja, det kräver ett, ett speciellt sinneslag och ja, en, en speciell palett när det gäller filmer. Någonting som man verkligen kräver och ironiglasögon som är tjocka som Coca-Cola-flaskbottnar i stort sett. Då, då, då kan man klara av Sharknado och, och finna någonting som är hysteriskt roligt. Men alla andra, ja det här är en film som är minst lika dålig som den låter. Och förmodligen lite sämre än det också. Men om vi tar och lämnar sandstränder och eh, hajar och söker oss åt ett helt annat håll så lovar jag att det kommer att bli större kvalitet på innehållet till nästa avsnitt. För nu ger vi oss av ut i rymden igen, det är ju ett av våra favoritställen att vara på. Men det är dags att titta på en film som var väldigt efterlängtad, väldigt kritiserad. Många var undrande om det här kunde fungera överhuvudtaget med en spin-off till den här serien. Men det verkar ju som att den har blivit omåttligt populär. Mm, ja det, det verkar ju så faktiskt och eh, jag har eh, tittat på håll på, på reaktionerna här och inför filmen så, så, så var jag, jag skeptisk där också. Nu, nu ska man börja mjölka den här franchisen och dra ut extra grenar från det här och hur tunt kommer det här att bli, vad ska slutändan resultera i här och... Ja, sen kommer ju ändå lite hyllningar, folk verkar uppskatta det de så, men ja, det verkar ju ändå vara någonting annorlunda med det här. Det är inte bara en efterapning av eh, originalfranchisen här utan de försöker göra någonting eget, eh, något unikt i, i sig själv där och det, det gör mig väldigt nyfiken faktiskt. Ja, för till skillnad från huvudfranchisen så tar de ju en helt annan väg med den här spinoffen och tillåter sig att berätta historien på ett annat sätt men ska ju ändå vara tillräckligt eh, respektfulla mot eh, källmaterialet och allt annat för att den ändå ska kunna kunna fungera ihop med helheten och bara det är ju ett intressant koncept någonting som kan vara svårt att genomföra i praktiken men enligt alla positiva recensioner så antyds det ju om att de har ju lyckats och mm, kommer bli intressant om vi håller med om den saken eller ej. Det kommer i alla fall att bli kul att återvända till det här universumet. Jag vet att du har varit väldigt skeptisk mot att återvända till det. Mm. Men ändå för en tid sedan så doppade du tårna igen tillsammans med oss och, och var väldigt positiv. Så vem vet det här, det här kanske slutar riktigt bra. Mm, ja, ska det, ska det bli samma upplevelse två gånger i rad här? Ja, ja, ja, jag, jag håller mig fortfarande lite undrande men samtidigt ser jag alltså det jag har fått höra, det lilla jag har läst, känns det känns som att ja, de ändringar som har gjorts, de, de passar mig egentligen ganska bra. Kan det här vara någonting som faller pavo i smaken? Så ja, jag är nog betydligt mer lock. Av den här filmen än jag var förra gången vi pratade om det här universumet, men ja, vem vet, jag kanske bara bygger upp mig själv för att bli besviken. Ja, men det är din rebelliska natur som eh, lyser igenom och vi kan väl säga som så att vi har planer inför nästa avsnitt och det kommer nog att bli en, en intressant upplevelse hur, eh, hur det än slutar och... Jag är osäker på att vi kommer att klara av det här på egen hand men um, vi får se vad det här leder till, vilka allierade vi kan hitta på vägen och um, om det inte kommer att bli en rejäl sammandrabbning i slutet. Ja det känns som att vi inte kan gå solo här i alla fall så ja, vi får se om vi kan hitta någon vänlig själ som kan hjälpa oss att bena ut det hela och, och verkligen grabba tag i det centrala här och guida oss igenom det här gigantiska universumet. Jag tror vi behöver en expert här helt enkelt. Ja, vi får hoppas att det finns någon med kraft nog att dra oss igenom den här krigszonen för annars kommer det nog att sluta riktigt, riktigt illa. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart.